Menjaga kemuliaanmu Dan menjagamu dari jerat-jerat syaitan Agar engkau selamat Dari neraka Syariat ini mulia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat lahzab Ayat yang ke-33 Dan hendaknya kalian Tinggal di rumah-rumah kalian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 tetap diperintahkan menundukkan pandangan. Bukan berarti memakai cadar, kan cadaran tetap bagi wanita anti diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Menginginkan sesuatu di balik hijab. Jangan sembarangan dalam hadirin kaum muslimin bergaul tidak ada batas. Ya, ini syariat yang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 Tapi kan enggak safar tetap saja. Walaupun hadis ini dalam sanadnya dibicarakan kesaihannya. Tetapi hukum asalnya seorang istri izin terhadap apa? Suaminya dalam melakukan apa yang akan dia kerjakan. Yang berikutnya kaum muslimin, adab yang ketiga. Antu tilal muslima libasah. Hendaknya seorang muslimah Seorang salihah wanita yang salihah memperpanjang bajunya ila an yastatir sampai menutupi dua telapak kakinya sampai menutupi dua telapak kakinya Innaikum muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an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 Jangan, ya. ya. Disebutkan dalam ayat Al Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bermakn, وَكُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَا فُرُجَهُنَّ Disebutkan dalam Surat An Nur, ayat yang ke tiga puluh satu. Katakanlah olehmu wain Nabi kepada para Mukminat, Yagdutna hendaknya mereka Menundukkan Min absarihinna Pandangan-pandangan mereka Wayafadna furujahunna Hendaknya mereka menjaga kehormatan Kemaluan-kemaluan mereka Hadirin yang kami lakukan Dari syariat dilanggarnya Menundukkan pandangan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 sudah begitu banyak orang tertalik menjualnya sekali lagi penyalahgunaan kalau digunakan di keluarganya di dalam rumahnya itu baik kaum muslimin jangan difahami oh berarti wanita enggak boleh pakai yang wangi-wangi ya yang pen pen apa baunya apek terus tidak kaum muslimin salah paham jadi bicarakan di sini keluar rumah dengan memakai wangi-wangian atau minyak wangi yang menggoda. Yang berikutnya, tamsi mutawatigan fi adabin wahayain hendaknya kau berjalan di lingkunganmu dengan jalan yang baik. Jalan itu diatur dalam agama kita. Yang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 Jangan langkah berjalan yang menimbulkan godaan kepada laki-laki. Jalan. Hakakah kami semin rahimani warahimahumullahu jamiah. Insyaallah bisa dipahami jalan yang menggoda dengan jalan yang tidak menggoda. Ya. Karena ya, itu agama Islam sangat ketat, karena berujung pada bersinakan jika hal-hal ini dilanggar.